Музикантът Изворът Всяко поетично, музикално или художествено произведение, това са живи неща, създадени от човешкият дух. Като ги разглеждате всички тия творения внимателно, с желание да ги разберете, ще видите, че те са живи.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 поет, художник или учен, доколкото той е във връзка с Божествения свят. Чувайте Божият глас навсякъде, като дойде един цигулар, един музикант, който чрез струните на цигулката си изважда онези нези висши тонове, от които сърцето ви трепва, благодарете му, че свири. Той не свири от себе си, Друг е онзи, който свири в него. Като чувате някой пианист да свири, знайте, че друг свири в него. В него е влязло друго същество, което не е от този свят. Във всички музиканти са влезли други същества, с цел да предадат божествената музика. Много музиканти мислят, че те са, които свирят. Ако някой човек е набожен, друг е в него набожният. Ако любиш, знай, че не си ти. Бог в тебе люби. Ако ти имаш знания, тези знания са на Бога. Ако си свободен, Бог в тебе е свободен. Щом ти си свободен, радвай се на Бога, който живее в теб. Радвай се на свободата, която имаш. Има един велик музикален свят в който взимат участие най-големите майстори и музиканти. Там участват и мъже, и жени. Който е готов за този свят, щом влезе там, започва да свири като другите. Достатъчно е тези музикални сили да насочат мисълта си към тебе, за да започнеш и ти да свириш и на цигулка, и на пияно. Ти само ще се чудиш как от обикновен, прост музикант на земята, си могъл да се издигнеш до такава висота. Като се върнеш на земята, ще бъдеш пак обикновен музикант. Едно правило ще ви дам при музиката. Когато свириш, ако не можеш да се забравиш, ти не си циголар. Ако започнеш да свириш и мислиш за този, за онзи, не слушаш каквото свириш, ти не си добър свирец. В свиренето трябва да се забравиш. Сам трябва да участваш. Ти като свириш се вдъхновяваш. Дали другите хора се вдъхновяват, то е друг въпрос. Ще ви дам едно упражнение, което може да ви помогне да пеете с вдъхновение. Когато ще пееш, представи си, че при теб стои един музикален гений от невидимия свят. От ангелската иерархия. Ти ще го призовеш и ще кажеш, че ще му изпееш няколко песни. И когато пееш, мисли за него, съзнавай, че пееш за него. И тогава ще имаш голямо вдъхновение. Това вдъхновение показва, че си направил връзка с музикалните гении на невидимия свят и че те присъстват. При такъв опит, тяхната музикалност и тяхното вдъхновение ще се предават на теб. Пеем ли, трябва да достигнем до излъчване, за да можем да придадем нещо на другите чрез музиката. Когато ще пееш, издигни съзнанието си в един възвишен свят. Свържи се с една божествена идея, с висши същества –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 те ще те намерят подготвен. За да има успех в човека, трябва най-първо да събудите по един естествен път всичките тия способности на вашата природа. После ще подбудите средната част на вашите способности, интелектуалните способности, дето е паметта и най-после ще пробудите физическите способности. То е умът. След той, трябва да събудите чувството на самосъхранение, алтруизма и най-после божествените чувства отгоре. Колцина има, които знаят тия закони, по които се събуждат тия чувства. Аз, когато искам да събудя в себе си философска мисъл, се свързвам с разумните възвишени същества. Когато искам да увелича паметта си, се свързвам с съществата, които държат Акашовите книги – т.е. съществата на паметта. С тях, като се свържа, те помагат на моята памет. Или искам по музика да уча. Свързвам се с музикалните същества. Ако от тях не дойде енергия в мене, умът не може да се събуди. Трябва да се образува връзка между тях и мене и тогава може да се прояви музикалното чувство. Ако нямам тия клетки, моето радио не работи. Музиката иде от тях. По някой път и там има паразитни вълни. Има същества в музикалния свят, които обичат да бият тъпан и тогава ти не можеш да чуеш музиката. Светът на музиката е един възвишен свят с живи същества. Хиляди гениални умове отгоре постоянно работят за подобрение на музикалния апарат в човешкия организъм. Музикантът е един радиопредавател. Музикалните гении, които дойдат отгоре, посещават човека, за да го вдъхновят, но не стоят много при него, само 5-10 минути, и после отиват на друго място. Ако се свържеш с музикалните гении горе и бъдеш обикнат от тях, ти много скоро ще станеш музикант. Учете се да се съобщавате с тях и когато се свързвате ежедневно, ще прогресирате в музиката. Музиката не принадлежи на физическия свят, не е от обсега на егото. Музикантът трябва да има тил и да бъде човек на вярата. Казвам, какво трябва да правите сега при големите мъчнотии, при които се намирате? Седнете да размишлявате за великите хора. Всяка вечер мислете най-малко, около половин час, за великите хора във всички области – в музиката, в поезията, в художеството, в науката. Във всички области да видите през какви страдания са минали те. Щом нямате какво да правите, мислете за тях. Те ще ви свържат с себе си и ще ви помогнат. Хората не разбират творчеството на музиката, но тя се взема от висши светове и един музикант, за да напредва в нея, трябва да спазва следното правило – да има способност да идва в възприемателно състояние, когато слуша някой виден музикант. И слушайки, да остава последен, скромен и смирен, без да критикува, за да бъде възприемчив и да получава вдъхновение. И най-важното е да не изпитва съжаление, че не е като този напреднал музикант, тъй като това чувство е една спънка за постижение. Когато пее, човек трябва да отвори душата си като цвят пред невидимия свят, да заеме положението и състоянието на чисто безгрижно дете, без страх от окръжаващите. Дойде ли човек до такова състояние, той ще се слее с съществата от разумния свят и само тогава ще разбере какво нещо е музиката. Чрез всяка песен, която пеем, идва божествено благословение. Доколкото се отваряте при пеенето, до толкова благословението ще дойде. Вие ще почувствате благословението така, както слънчевите лъчи се приемат от цветята и те се отварят. Дайте ход на божествената музика. Чакате да дойде някой професор, но той е у вас и е похлопал вече, но вие не го чувате. Музикантът може да се вдъхнови в един момент, но творчеството му продължава с часове. Той започва да твори, да работи в известно направление. Обаче голямата светлина е моментът на вдъхновяването. Вдъхновението е качество на ангелския свят. Само Бог може да вдъхнови някого. Някой път у вас се заражда желание да дойде духът, да ви осени и тогава да пеете. Други пък казват, да бих имала гласа на Еди, коя си сестра, бих пяла. Не философствай, щом дойде вдъхновението, пей!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 Той се намира в обществото на музикални същества. Те са около него и го вдъхновяват. Вълнението, което обзема големите музиканти преди концерт, е признак, че от невидимия свят присъстват гениални същества. Голяма част от умствения и духовния капитал, с който днес един музикант разполага, принадлежи на хиляди работници преди него. Когато той свири, зад него стоят цяла плеяда виртуози. Те всички взимат участие в неговото свирене. Не един, не двама. Много са. И те са като един човек. Както човек е съставен от хиляди и милиони клетки, така хиляди и милиони същества образуват един виртуоз. Той е групово проявление. Освен това, в добрия музикант има един божествен импулс.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 Гениалните музиканти тук са съединени с хиляди гениални музиканти горе. Хиляди са тези, които взимат участие. Всеки гениален музикант е проводник на божествената енергия и у нези, които го слушат, приемат тази енергия. Добрият музикант трябва да бъде добър проводник на божественото. Да дава. Музиката показва усилията на човешкия дух. Всички умове, свързани в едно, са дошли да дадат нещо на света. Великите музиканти са слушали музиката на висшите светове и каквото са слушали, са го написали. Музикантът е велик не със своя инструмент, който издава тоновете, но по съчетанието на тоновете, което той прави. Тоновете не са негови, но съчетанието на тия тонове е негово, т.е. музикалният израз е негов. За да се почувства силата на окултната музика, трябва онзи, който я изпълнява, да се е издигнал до света, от който е снета. Трябва неговият вътрешен живот да съответства на онзи възвишен свят, от който музиката слиза при хората. Мислите, че не сте близо. За да се приближите, трябва да знаете. Близо е онзи музикант в музиката, който разбира, който знае да свири, който познава знаците. Но, че бил близо до тия великите музиканти, че говорил с тях, те нищо няма да помогнат. Ти може да си далече от тях, ти като знаеш да свириш, си близо. Като не знаеш и близо да си, не разбираш.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 Онзи, който иска да развива своята музикалност, трябва да дружи с хора, по-музикални от него, защото те ще му предадат нещо от себе си. От тях изтича особена магнетична сила, която храни неговите способности. Всеки, който слуша талантлив певец или музикант, се свързва с напредналите същества, които се проявяват чрез него. Трептенията на тези същества се разнасят далече в пространството, чрез гласа на този музикант,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 Доктор Фурио, аз така наричам този доктор-медик, бил талантлив и имал извънредно голяма обичка музиката, до полуда. Той искал да пее, но нямал глас. Това му съставило голямо мъчение, защото имал едно непреодолимо желание да пее. Тогава доктор Фурио намерил една госпожица Берта, която имала отличен глас и се заел според своите методи да развие този талант у нея. В негово присъствие Берта пеела отлично, като ангел, и двамата пътували из света. Тя пеела, а той бил зад сцената и навсякъде произвеждали фурор. Но тя можела да пее, докато той бил там, а щом излизал, нейният глас прекъсвал. Сила идвала от Фурио и тя я изразявала. Обаче в нея се влюбва един млад господин и казва. Знаменита певица е, но от този дявол трябва да се освободя. В едно представление зад колисите, той му теглил един куршум, но и певицата престанала да пее и нито дума повече не произнесла. И ние, докато сме свързани с невидимото, докато сме във връзка с Бога, откъдето иде нашата сила, докато Той е наша задна стража, докато Неговите сили са проектирани в нас,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 Те правят това с цел да се избегне всяка дисхармония. И най-малката радост, която ти създават тези същества, те преобразява. В бъдеще всички велики музиканти, каквото придобият, ще го вложат в общия капитал за цялото човечество. Така че след време малките деца ще свирят като падаревски. Децата на 5, 6, 10 години ще свирят като падаревски. Музикантите и всички хора на изкуството са пратени като служители на Бога. Каквото спечелят те, то ще остане на света, но това не значи, че те принадлежат на света, нито че са от категорията на света. Великите музиканти са изпратени на земята, всеки със своя мисия. Не е лесно да се създаде истински гении. За да се роди такъв човек, преди всичко той трябва да има идеално организирано тяло, да изържа на голямото напрежение на силите, които ще се проявят чрез него. Какво са музикантите? Музикантите са една среда, през която музикалните сили минават, за да въздействат на света. Философите са друга среда, моралистите са друга среда през която функционират силите на битието. Ако съм добър в дадена област, какво ще получа? Ти си проводник, ще печелиш. Ако си музикален проводник, ако си морален проводник, ако си една интелектуална среда на всичко онова възвишено и добро, ти печелиш по който и да е начин. Ти печелиш, дали го съзнаваш или не, то е друг въпрос. Не е придобивка само онова, което ние съзнаваме. Даже ние се ползваме от придобивките на миналите поколения и мислим, че те са изчезнали. Миналата светлина, която е гряла на земята, изчезнала ли е? Тази светлина е в пространството. Има някъде светлина, която е тръгнала преди 100 милиона години. Там е изчезнала, не съществува тази светлина, но сега Пристига тук, на земята. Тя показва, че някакви небесни тела съществуват. Тогава питам, изчезнала ли е светлината? Не, пътува в пространството. Една твоя мисъл може да е изчезнала, но някъде твоята мисъл може да е отишла. Когато ангелите пеят, за нас слънцето грее. Когато престанет ангелите да пеят и си почиват, за нас на стъблата